And spaces between us, you have come to show you go on, near, far, wherever you are. I believe that the heart does go on. Once more, you open. Open the door, and you're here in my heart, and my heart will go on and on, near, far. Wherever you are, I believe that the heart oh, does go on.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 Mä sen jutun jälkeen harvoin koodaillaan. Ei soittele enää mulle se, et lähdetään skateamaan. Olis maketa taas tampella, pistää parastaan, mutta tommia. Täydellisen. Front side lien. osan pelkkään näin. Kun se veti yllättäin. Täydellisen. Front side on lien. Wow! wow. Oh. On oppinut sitten tauon jälkeen. Toi My Heart Will Go Onin ekasäkeistä niin Nyt mä en kuule hirveän itse itse taaskaan kovin hyvin. Mutta tota noin, Ninnan äh, toi... My Heart in Go ensimmäinen säkeystä, minkä sä yksin tuossa, se meni melkein oikein. Ei mennyt. Melkein meni oikein. Sanat meni oikein, mutta ensimmäinen sävel meni oikein. No ihan oikeasti, melkein meni oikein. Eli tuon Titanikin uppoamisesta tuli tuossa, tai taitaa tulla, oliko se 15 huhtikuuta? Näillä päin. Oliko se niitä se 14 törmäsi siihen jäävuoreen ja 15 se upposi sitten, mutta koska täällä Hollilla oleva paskisin niin kunnioitamisen Titanicin uppoamattoman laivan pohjaan painumista sitten. Sillä niin paskisan palasi ohjelmana jo viime viikolla. Pitkällä perjantaina oli kärsimysnäytelmä silloin, mutta mä olin silloin ainoastaan täällä paikan päällä, koska pössi oli paljon oli spekulaatio sitä, että pössilä kun tulee nyt varsinaisesti palataan niin molemmat sitten tavalla tänään, että oliko se sairauslomalla siitä johtuen, että Jokerit pudotti Hifkin Hi äh, ihan 4-0 voitoin, vaikka Hifki oli selkeä voittajasuosikki siinä välielässä, eikö puolielä sarjassa. Mikä oli, mikä oli syy? Paljon se masensi sua? Mä en muistele enää mennettä lätkäkautta, mä oon siirtynyt jo tulevaisuuteen. <hihah> jatkuvan, ei voi Hifkillä, ei, ei todellakaan. Mikäs tässä oli tietenkin se Robin, vai? Tuo oli Robinin Frontside olle se on suurimpia hittejä, mitä on ollut tänä Joo, sitä, jo, sitä tota, viime, viime eh, lähtöksestä to, toivottiin, ja, ja mä sanoin, että so, so, so, soitetaan kyllä ensi viikolla, ja jotakin muitakin toiveita tulee. Sitten niin lupali myöskin, että Sommerkillaria soitetaan, ne ovat te, tehneet Detvar <tä>, Hannu-nimisen EP, ja, ja sitä sitten kuunnellaan jossain vaiheessa, otamme yhteyden johonkin heistä jäsenistä. Nyt tulee levyuutuksia. Petri Nykort tulee uusi levy, ja me yritetään saada Petriä tänä keväänä vieraaksi ennen juhannusta, katsotaan onnistuu. Täältä tulee Petri Uusin kuin Märkää! mä märkää Petri! Mä-mä-mä-mä-märkää! Nykortti! mä mä, mä, mä märkää Tämä Kuin Tomi tässä on Tomi Lantinen. Muru, Moro! on Moro! muru, meillä Moro! muru, muru, muru, Moro Moro. Moro, moro, moro, moro! Mora, mora, mora, mora. Set käsi soi. Taas päin. pari? lapset No no no. No no, no no no no no Mikä tää on? Mua pyydettiin viime viikolla Länän Kevät- ja Minä-kappoletta, mutta ei välttämättä kyllä tätä. Tää on mulle kyllä mennyt ihan ohi. Mikä sä tää on? missannut kaiken, ollut ulkomailla. Talveella tuli kotimainen leffa nimeltä Kulvan pojat, mikä kertoo Foodiesjoukkueesta. Sen leffan tunnari on tää Jari ja minä. Läntinä <laughs> on tehnyt Kevät- ja minä-biisi uuteen sanat. Mitkä on niin kuin omistunut Litille. Okei. Tämä on myös ajankohtainen, koska Jari Läntinen pohti edelleen, että jatkako uraansa. Aivan. Eikö Tomi Läntinen tukenut tota, Sauli Niinistöä pressan vaalikampoja? Paavo -lipposta. Paavo -lipposta. Ai, niin ei yhtään mitään. <laughs> Mennään seuraavaan seuraava kappaleeseen. Seuraava kappale. Sen vaistoa! Sen vaistoa Sen vaistoa taas! Onko tämä? Sen vaistoa <laughs> Kuten kaikki varmaan tietää, tänä keväänä on Lätkä nämä mikiset Suomessa Ja sehän on saanut aika kaikkea pelottavaa Mun muassa Smurfit on julkaisu Lätkä Boogie-levyn Ja on tulossa myös ihan Leijonat 2012, missä on Vesku Jokinen vetää, olen suomalainen biisi ja siellä on Jare Villekalle. Ja Kaikkia muuta. Näillä näkymin omistaan yksi lähetys kokonaan Lätkälle muutama viikon päästä, kun Joo. kisat alkaa. Kyllä. Täs, mä ajattelin, että nehän järjestetään myös Ruotsissa. Niin, jos tehtäisiin kompromisseja, nehän voisi järjestää vaikka Tammisaares, koska sen voisi järjestää Suomen Ruotsissa. Ja ja tässä on sitten Gliederin... Ha, See you, niin, älä palalla, Siis Miksi se me kauluttaa sitten kun No niin, täällä, täällä, sanomassa täällä, täällä, täällä, Kojohan on tunnettu potkupallohenkilö, eikö ole näin tämän, tämän paikkaansa? Kannattaako muuten Kojo myös jäällä? Onko se on hivkimiehiä? Kannattaako jäällä? En Okei, okay. mutta kuitenkin, ä, annapas toi pysyä taustalla, se, se no Smurfit siellä, niin nimittäin kohta kunellaan Kojolta kappale, mutta tässä on jokin aika nyt liitteestä. miksi Paskasta yritetään saada trendi. Kuka sen jutun olikaan tehnyt? Lena Nelskylä, tämän minulle ainakin antoi. Mutta tässä Matti Koskinen, joo, ja Lena Nelskylä, Hän ilmeisesti Koinni niin Kojo kävi ha haastelemassa. Niin tässä Kojo kommentoi Euroviisoja. Ja Timokojon mielestä uuden musiikin kilpailusta puuttuu rohkeus ja omaperäisyys. Ne kappaleet on hirveätä kamaa. Sellaista keskitason mössöä, jossa on pesauksen makua. Jos osallistuisi itse, olisi ylivoimainen Kojo-analysoija lisää. Sitten eipä niissä tiedä, että mistä Juupajoolta ne kaikki ovat tulleet. Ko kojon mielestä Euroviisoja ei tarvitse yrittää uudestaan trendikkääksi. En ymmärrä, miksi paskasta yritetään saada trendi. Eihän sitä mitään tule. Ihmiset muistaa kuitenkin vain Appania Nolla kojon. Joo, ihan ulkomailla muistaakin. Kojo on vastuussa Suomen kaikkinaikoinen huonommasta Euroviisun menestyksestä nollasta, pistensä, kaksi, Britanniassa. Kuilla on resepti siihen, miten Suomen Euroviisuinstituutio kannattaisi onnistuneesti uudistaa. Homojärjestöt voisivat huolehtia kisajärjestelyistä. Finaali pidettäisiin TTMs ja edustajaksi lähetettäisiin joku julkihoma, vaikka Jari Sillanpää. Voitto varmistettaisiin sillä, että Sillanpäällä oli, sillan olisi kireammat vaatteet kuin viimeksi Euroviisuissa. Kehino Euroviisu-menestyspoike Kojolle kuitenkin keikkaa ulkomaita, Myyden, on, on kiertänyt keikkailemassa ja voi sanoa, että se porukka on ihan fucking weird. Vau, wow, osaa puhua englantia. Mut, mut, pyydettiin ä, ä, mut pyydettiin esiintymään aina joihinkin pornokekkereihin. Hyvin mielenkiintoista. Kojo on tehnyt, että se on liikaa nimisen, siis SM-liiga tunnuskappaleen. Keikkausliiga edeltäjälle, liikalle. Oh, joo, jalkafoodissa, jalkafoodissa ä, kannetuskappale. Silloin, on sinä sanat mukana siinä vinyylissä kannessa? Ah, sanat mulle Tulkita. Mennäänkö tämän jälkeen mainoksiin ja sen jälkeen jotain muuta? Otamme kohta puhelimealkin yhteyttä ihmiskuntaa. Tule tuleeko tässä nyt sitten varmasti näissä... Tää, tää laitapa toinen puoli sieltä niin. Onko tämä instrumentti? Laula sieltä. Ai niin joo, laita alusta, mä en tiedä ollenkaan miten tämä menee, niin mähän laulan. Hyvä, laita se ihan alusta. Onko mä laittamaan? Nosta se siihen niin, nosta, se, nosta, nosta, nosta, nosta. Ai se meni jo okei. Okay. Ei, ei, ei se mä haluun alusta, mä haluun alusta. Mä tuun nostamaan, mä tuun nostamaan. Pitää päällä olla, hei, hei, hei. Kun jengiä aikoo, paitaa. raita paitaa. olla vaan. paita ja pilli. Pöseli ei osaa, pöseli siis vinyylisukupolvi. Ja pöseli saa käyttää kauttaa niin hyvin. Mä uudetan, että täällä olisi vaikka tuota, niin toi alku intro Ja kohta, seuraavan päätyksen jälkeen se alkaa. Elikkä nyt, kohta. No niin, nyt. Se on liigaa, se on liigaa Pitkin maata kun palloa potkitaan se on... Ei musta tunte, että se alkaa kyllä tosta heti suoraan Osansa laittaa se siihen alkuun Et Mä tuun uudestaan Pesse osaa tuun. Nyt tää on aikamoista meininkiä täällä Kyllä varmaan huomaatte, että Arska ja Pesse on paljon studioon Ja Mestoaliko kuin tämmöstä säätöä Koska sä haluut sen biisin mä, mä veikkaan, että se alkaa, se alkaa heti suoraan sitä kertsistä no niin, laitapa soimaan Änny sen se nyt <laughs> Oni. Sitten käännetään puolta kohta. Mä et käyttää puolta Katotaan katsotaan sitten suoraan siitä. Niin. Se, se on liiga, Se on liiga, Pitkin maata kun palloa potkitaan! Se on liiga, Se on liiga, Näissä juhlissa pelien kuninkaan! Se on tulevaisuutta ja futuraa! Se on paremmin futavaa! Se pallo kun pyörittää maailmaa! Tällä pallolla voittaja ratkeaa! Nyt pitäisi tulla kertsi. Olepa. Liga! Liga! Musta tuntuu, että. Mä myös. Tää on erittäin erittäin korkeatasosta sellaista. Tässä vaaditaan vain lennosta puolta eikä laita mitään musiikkia taustalla. Me pyydetään anteeksi. Nyt tulee biisi uudestaan. Nyt tää tulee laulun kanssa. Katsotaan miten se lähtee. Mä veikkaan, että se kertsi on itse asiassa tulee kolmantena lähteet. Valttamaan, että se kertsi ei heti tuohon, niin kuin se on laitettu toisella puolella. Nyt se selviää sitten. Lähteekö, lähteekö se on liigaa vai liigaa liigaa? Jos alkaa liigaa liigaa, niin se lähtee sitten suoraan. Kertsi on laitettu väärään, tähän, väärään kohtaan tähän kanteen. Noniin. Ei! Mitäs niin tälläkään puolella ei lauleta mitään? Mitä? He, mitä tää? Ui. Jos mitä? laulu tulee myöhemmin sieltä? No, no odotellessa, odotellessa! No, no. Laitetaan saman isometaalin kahteen kertaan, ole nyt toisella puolelle, ole toisella puolelle no, Käsitteeks meillä on jollakin, ite, jollakin koko kokoomalla tämä? On. Joo. No nyt kun odotellaan. Kotarook seoros. No. No. Laita, laita, laita nopeutta vaihdan. Se soi. 3-3, vaikka on pitänä nelimitasilla. Sen takia se ei lähtee liikenteeseen niin nopeasti. Me ollaan urpoja! Ei Pyrittää varmusmaa! Kertsi mukaan. Ratkeaa! Liiga! Liiga. Liga! Liga! Kaikki Gigama! Radio Helsinki. 88,6 MHz Elsimissä ja 89,4 MHz pääkaupungista pohjois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 Ota sinäkin ensiaskel omaan onneesi ja ilmoittaudu avoimeen, sillä onnellinen opiskelee. Jats kiinnostaa. Wejazz klubi lauantaina kutosella. Playoffit alkavat puoli kymmeneltä. Ensimmäisessä erässä Jaska Lukkarinen trio, toisessa erässä Wernerin Pohjola-kvartet. Kolmannessa mukaan tulevat Wejazz DJ ja National RGBB. Werneri yhteistyössä Radio Helsinki. Hei, olen Werneri ja me ollaan tosiaan saipposen keikalla Kansitlocka kattoa. Jaska Lukkari tässä voi. Tervetuloa VJS Clubille. Liput Säästöpankissa talouspalomuies kuinka voin auttaa? Palaa ja herrat. Siinä tapauksessa soitit oikean paikkaa. Kertokaapa koko tilanne kaikessa rauhassa. Kämi alkoi palaa, kun oli tarvittu asuntolainaa, niin yhdestä pankista ei saa ketäänkin, ja toisesta töksäytettiin saman tien, että ei tipu, että mitä tässä nyt voi tehdä. No voisitte tulla huomenna tänne meille. Laitetaan laina-asia kuntoon. Kuntoon? Voinpa kertoa, että lainaa järjestyy tarvittaessa myös täystakaus. Ei oo totta. Huomiseen. Säästöpankki auttaa. Muun muassa Kurt Vile and Violators Ty Siegel Kim Gordon ja Ikuvemori, Mori Shabazz Palaces Planning to Rock Shackleton Mala Moon Duo Mark Ernestus Red Shape DJ Hell Mika Vainio Circle, Acid Kings Imatran Voima KXP Pertti Kurikan Nimipäivät Rättö ja Lehtisalo Stig Kuudes aisti kaupunkifestivaali 27-29. heinäkuuta Ennakkoliput nyt tiketistä Helsingin yliopiston avoimen yliopiston ilmoittautumiset 16.4. alkaen osoitteessa helsinki.fi kautta avoin. Tämä on Radio Helsinki. Sapautaa meidän suomalaisten tahto elää hengittää. Siksi Suomen kansa äänestäen päätti että uusi jälkiä. Ne joita matkallansa kohta, Vain ratkaisua odottaa Väinämöisen jalan jäljessä nyt vaan Me Saulin niinistöä tuuletetaan Häipyy viiden vuoden yksinäisyys. Ja alkoi kuuden vuoden kuuliaisuus. Ykkösmiehen paikka täytetty on. Ei se auki enää oo. Liekeissä myös Saulin sammumaton. Rakkaus rouva jenni on. Ne joita matkallansa kohta vain ratkaisua odottaa. Väinämöisen jalan jäljessä nyt vaan, Messaulin ministöä. Koi kuuden vuoden kuulijaisuus, tekijänsä kerran kiittävät työt, nukussa oli linnassasi. Sauli Niinistöä tuuletetaan, häipyi viiden vuoden yksinäisyys, ja alkoi kuuden vuoden kuuliaisuus. Tässä taas yksi tämän talven hittejä, Makin säveltämä kurrella olema viisi, bi Suomen presidentille saulin niiniställe Ollaan kyllä kova paskista, oli tullut tämä. Mutta totta, eihän se ollut silloin Suomen presidentti? Ei, mutta se siis valittiin silloin. Tämä biisi julkaistiin tunti Niinistön valitsemisen jälkeen. Aijaa! Mä kuittelin, että olisi ollut siis tuo siis vaalikappale. Ei, ei vaan siis. Mä Kurra julkaistaan tunti sen jälkeen, kun Niinistö oli voittanut vaalit. Hämmennyttävä. Okei, mä olin silloin taas jossain. On, okay. <laughs> niin, siis ei ole mikään vaali todellakaan. Okay. Just, just, joo. Sähän, niin, mä niin silloin, niin sä totta, pidit paskiksen silloin. Ja... Kyllä, vedin tämän livenä ja hoitin <laughs> tätä neljä kertaa lähetyksen aikana. <laughs> Kuulijoiden toiveesta. Joo. Joo, mutta hei, jatketaan, jatketaan jatketaan, toimintoja. Tässä näin. viime viikolla, kun on nyt taas oli, niin Suomen ruotsispesiaalissa soitettiin Sommarkillar-yhteyttä. Kuuliko henkilö? haluaa halua, kuka kuuluu? Joo, Sommarkillar, Timo Tolonen. Joo, Timo Tolonen, Sommarkillar. <laughs> <gül> täällä, täällä on ollut levyn kansi, Sommarkillar, Herrkommer Sommarkillar ja Detvar Hannu on levyn nimi. Ja sitten tota niin, onko sä, <laughs> mua suunnattomasti ja herätti mielenkiintoa. Ja täällä oli uh, Anne Hietan. Niin nimestän huolimatta täysin tota niin, suomen ruotsalainen, joka teki muun muassa tätä hurrikeesä ohjelmaa, niin hän oli teistä tietoinen. Mm -hmm. ja, ja tota, niin, Voitte ystävällisesti kertoa, on, onko, on, onko minä ymmärtänyt että näin, että tässä on siis suomenkieliset su, suomen jätkät tekee ruotsiksi musiikkia vai mistä on kysymys? Kyllä, neljä suomenkielistä jätkää tekee ruotsiksi. Mä rakastan ruotsin kieltä, mä käännän piisti ruotsiksi. Okei, okay, teettekö ensin sitten suomeksi ja sitten ruotsiksi? Joo, okay. tuon, mut, Mulla on oikeasti myös esitys omalla äidinkielellä, eli vedetään myös suomeksi. Okei. Okay. Tota, eikö teillä ole muuten tänään keikka? Eikö huomenna keikka jossain? Huomenna väiskillä. Väiskillä. <tellicen> tuleeko niin speak siis, uh, siis, teidän speakitkin, tuleeko ne kahden, siis suomeksi ja ruotsiksi pelkästään ruotsiksi vai miten englanniksi, mikä on Suomen toinen virallinen kieli? Miten, miten Suomi-ruotsi. Olet... Suomi-ruotsi. Suomi, ruotsi. Joo, no. mä, mä olen ollut joskus pietarsaarissa, kun siellä oli pippalat, oliko Jaakonpäivä tai vastaavaa, niin siellä on, siellä on tota, lievä enemmistö on ruotsinkielisiä, niin siellä joku MC oli siellä sitten juontamassa, niin se, ensin ruotsiksi ja sitten suomeksi, että kun kaksikielisiä hmm. ollaan ja näinpä pois. Tuli mieleen, että oletko kuullut semmoisesta joka tota, äh, laulaa hyvän osasten, tyyppejä, jotka laulaa hyvän osasten pu puolesta ja haukkuu huono osasia ruotsin kielellä. Ootko, mä en muista sen bändin nimeä, mutta oletko kuullut tämmöisestä? Ei, tule mieleen nyt. Joo, jo, semmoinen, oli puolisen vuotta tai jotain sitä vastaavasti oli ollut heistä sitten juttua, mutta teille sitten uusi tapaus. Tämä, tämä Detvar Hannu-levy on oikein hieno ep nimi, mutta täältä ei löyty Kuitenkaan viisi nimeltään Deva Hannu. Minkäs kappaleen haluaisit soittaa? Mä soitin viime viikolla JA Vil-kappaleen, ekan kappaleen, niin sulla, sanotko, minkä kappaleen sitä haluaisit jonkun mun mielellään soitettavaksi? No Soviet Unionen funk, siinä, siinä puhutaan Hannusta. Aha, okei. Okay. So, Siinä on semmoinen intro kyllä, mutta tota. Joo, ei se haittaa. Oks se kolmas biisi tolla EPllä. Neljäs. Neljäs biisi. Okei. Pöselle laittaa neljänen biisi soimaan soimaan ja onneksi yolko ja kiitoksia ja anteeksi ja Förlot ja siis missä aika te niitä sillä väiskellä väiskessä huomenna? Huomennai väiskellä. Borista rank boat and väiski lördaa. Yes. Vat vat vat Mikä mihin aika? Kahdant kello 18:00, kello Anna Arton. <toseksi> tak, <toseksi> mikä Arde Adler. Ta Okei, okay, takso mykke, ei tai lyytte. Oli, oli kyllä karmeita, oli kyllä karmeita. Nyt taas tällainen pössällä, joka monta kertaa liivut auki, niin tiedä, mitä kaikki ootte Pössin tätä pössän niin Arskan salaisia keskusteluja. Seuraavaksi kuulla on myös ajankohtainen biisi, AKT on OK. Ja kohta Arskan tulee käy vähän soundbox-viesteen, niin Laittakaa tulemaan, niin imartelee meidän itsetuntoa. Me tarvitaan niitä, että me pystytään tekemään tätä. Me tarvitaan kehoja. Aamulla istun autoon, ja päiväni käynnistän. Kevein mielin ajelen, saan hommani sujumaan. Kun illalla kotiin tuu, myyn kääntyy suu, naapuri pihalla kyselee, onks kaikki ihan ok? Mä sanon aah, mä sanon koo, ja siihen vielä päälle teen, niin kaikki on ihan ok. Mä päivällä hyppään trukkiin, ja vuoroni aloitan, Mielin ahtailen saan hommani sujumaan. Kun yöllä kotiin tuun, niin hymyyn kääntyy suu. Naapuri pihalla kyselee, onks kaikki ihan ok. Mä sanon Aah, mä sanon koo. Ja siihen vielä päälle teeni niin kaikki on ihan ok. pyörä on nopea liikenneväline, eikä pysäkyytimaksusta ole huolta. Tämä on Radio Helsinki. Jats kiinnostaa. We Jazz lauantaina kutosella. Playoffit alkavat puoli kymmeneltä. Ensimmäisessä erässä Jaska Lukkarinen trio, toisessa erässä Werneri pohjola kvartett, Kolmannessa mukaan tulevat Wee Jazz DJ ja National RGBB. Verneri Pohjola kvarkatin uusilevy, Ancient History-levykaupoista. Yhteistyössä Radio Helsinki. Hei, olen Verneri Pohjala ja me ollaan tosiaan se keikalla. Kansit siitä katsomaan. Jaska Lukkari ja tässä, moi. Tervetuloa VJS-klubille. Liput Talotalo on täysin uudenlainen, vaivaton tapa remontoida tai rakentaa. Talotalo on avoinna Vantaan varistossa. Talotalo, sinulle räätälöity koti. Tutustu konseptiin osoitteessa Talotalo.fi 50 vuoden uran luonut yhdysvaltalainen muusikko ja säveltäjä Van Dyke Parks saapuu Helsinkiin. Konsertti järjestetään Savoi teatterissa 4. päivä syyskuuta. Liput myy lippupalvelu hintaan 35 euroa plus mahdolliset toimituskulut ja niitä saa torstaista 12. päivä huhtikuuta alkaen. Yhteistyössä Fullsteam, Rytmilehti ja Radio Helsinki. Just like Hei, tule ja ota varas lähtö kesään myrmään energia lauantaina 14. huhtikuuta. Vantaan kilpatanssijat järjestää latinalaistanssien Suomen ja parketilla kesäilevät maamme kovimmat parit. Pääset nauttimaan musiikin sykkeestä, pukujen väriloistosta ja Suomen sulavimmasta liikkeestä. Liput lippupisteestä tai ovelta. Varaa paikkasi heti, ettei et missaa tätä huikeaa koko perheen kevätkarnevaalia. Radio Helsinki piste Olet ystävien seurassa. Tämä on Radio Helsinki. Aurinko paistaa ja detta tulla taatullaan kesä. Oli pakerran pieni pahanoida Mä maalaispoika on, ja panen suihketta kainaloon, se on hyvin jomiaani ilmiö. Mä maalaispoika on, mä poika on. Noin hyvät ihmiset, Mikko Lataloa toivottiin, ja siinä oli Mikko, Mik... Mikko Latalo. Mikko talo on tänään Tartu ohjelmassa. ohjelmassa. Mikä sun kanssa. Ilmeisesti mä ne on pari. Ja... Pate, pate, pate! Ja koostella hautamakin pomperasta! Tre, spesiaali, Tampere, Tampere. Purellaan kohta Siitostakin vaikka. Ja, mikä se oli se, mikä suosi Siitin? Moottoripyörä on moottoripyörä, mutta niitä viestejä palaamme ihan lähetyksen alkupuolelle. Vesillä, jos lukea, niin vaatii, että mä tuun tänne paikan päälle. Noustais ylös, tuli viime viikolla pitkä perjantai lähetys pääseni niin silloin tuli Noustais ylös aika monta kertaa. Ja tuli viesti, hei älä, älkää huutako, meidän sokea marsu ei tykkää. Kun laulettiin tota noin Mahat on", ja tuli viesti heiltä, että Paskalista on hyvin ajankohtainen, nytkin olette melkein 100 vuotta ajasta jäljessä. Sirpa kysyi olla, että missä saisimmeko skitsolevaa fajaa. Saisitte, jos tietäisitte, mitä se on. Porsian, kuntuhulhutin, kyynel Upea kuulla pitkästä aikaa paskista, ei huomata, että hommas kullaa kuten ennenkin. Onko pojat vetänyt huumeita aamu kymmenestä asti vai mistä johtuu pirteys! Ei, kun huumet on vetänyt meitä. Kuuntelijoilla on laittanut kevät ja minä ei kuulu paskikseen. No jaa. Ja Romi laittanut viesti Pössölön taustahäpidet kuuluu, että viisi läpi luulisi osa osaava vääntää nupikkaa perkele. No sen takia Pössähän on tänne hoidettu, kun et se. Mehän Pössillä on osaa tekniikkaa hoitaa. Ja Romisikalla laittanut viesti, vittu se on back. Mikä se oli, tuosta oli viesti justin, toi vähän pomppas. Backwards. Backwards, man. ilmeisesti se suomen, suomalaisten suomen ruotsiksi laulava bändi tai jotain vastaavaa. Ja ahaa, mä vanita se ruotsinkielisen punkbandin levy, hankitaan ja esitetään mullekin repesin. Yritin tehdä töitä täällä m mutta eihän se tule mitään, Tee Tuuli liaia perunamiestä soo, toivotaan Pidäskö maittaa soimaan? Pari toivottakin on tullut. Ää pidän ruoasta En iduista Naisen näkyisistä naita. Ja oravaa toivotaan. Ja Hirvisaarta. Liha ja perunamies. Kahvi kuumana, Tittö nuorena, Tämä on kyllä todellinen. Leipat Leipat siis tämä kiinnostaa ihmisiä suunnattomasti. Näin. Elsu ja Jura on laittanut viestiä, että hei, kertoisit, kertoisitko Annille autokumppuun terkkoja, Olisi kiva. No terkkoja Annille autokumppuun. Tämä on. Helsingiläisen Paikallisradion ehdottomasti tärkein tehtävä on lähettää Annille autokumppuun te, terkkoja. <tum> mutta hinsanen Hintsanen, hinsanen hinsanen. Tulisiko mä, mä äijä on. Siellä on pate, pate! Nyt ei äijä oon ka, kappaletta löytynyt tuolta noin, mutta on jossain se on. Ora mikä se on. Nää kohta selviää. ja syvä intohimo meidät jo veikin. Nyt kaipaan hiljaista rauhaa, kun täällä disko lupauhaa. On sulle piilopaikka mulla, voit sinne luokseni niin sä tulla. Huone 115! Saavut sinne flieks! Pa-pa-pele -pa -pa -pa -pa on viestin. Hei, minulla on täällä ystäväni Kalle kylässä. Voisiko Ari huutaa mikrofoniin hänelle terveisiä, että haista paska Kalle? Eli kysymys kuuluu, että voisiko Ari huutaa mikrofoniin hänelle terveisiä, haista paska Kalle? En voi. Kaan lähtekää hetkeä terkkuja nobiin. Nyt! Ei lähetetty Kristialle terkkuja nobiin. noobiin! Ja tuomme toisillemme Ja orava, orava viesti, mikä se on. Kuka talven harmaa takki? korvat korva karvalaki. Istui hetken päällä penkin. Nyt jo tuolla vilistää. Kuka kulkee turkki päällä? Kesälläkin joka säällä. Kuka huima päänä. paahterastan lehmukseen. Orava se on. Orava, Orava se, se on. on. Ja Anna Laine, se on, joka tulee tänne ensi viikolla vieraaksi. Vastustamaton, joka levy tämä video on. Mä tiedän, missä se on täällä löytänyt. Mutta sen lisäksi Anna Laine on Eestifani, niin virolaista musiikkia tulee. Ja Anna Laine, kun tuli täällä joskus vierana tuossa syssymällä, niin hän ilmoitti, että hän tykkää laulaa virsiä. Niin hän halusi tulla paskikseen laulaa virsiä. Niin Anna Laine laulaa meidän ohja... Mikä se nyt onkaan? Onko se nyt virsiain Laulaa tällaista virsiä. viikon kuluttua. Aa! Vaikkei kukaan uskonut. orava se on. orava se. Kristina, joka pyysi lähettää Krissille terkkoja Nobiin, nyt laittoi viestin. Yeah! Nyt, jee, nyt herrou! Vastustamaton. Kuka seuraa saaren vielä? Otetaan pössö tänne takaisin. Lauttasainen rouvaa laittanut viestin, laitetaan vielä yksi piste, toivepistähän näin. Rami Rani Rent-rallin ja voisitteko sen myötä toivottaa ahkeralle miehelle niin hyvää työpäivää? hyvää työpäivää vaan ahkeralle miehelle, mutta äh, Rani Rent-rallia ei soiteta, minä en soita Rani Rent-rallia, kun minä soitan Rami Rent-rallin. Pössää! työmies, paikan päälle, surjo! Pakko painaa pitkään He hei kohta Rami, Rami, Rami, Rami, Rami rent Tuo raksojen ammattilainen, rami, rami, rami, rami, raminen. Rehti ja suomalainen mies on silä. Tuo raksojen ammattilainen, pöpöpöpöpösilöp. Pö, kumpa pika naulaa, lyö, näin se hoituu se miehen työ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 Rehtiä suomalainen mies on rami, rami, rami, rami, ramirent. Tuo raksojen ammattilainen. Rami, rami, rami, ramirent. Rami Kumppaa, piikkaa, naulaa, lyö. Näin se hoitu se miehen työ. Rami on ja selkeä juttu. Ympäri Suomea kaikille tuttu Kun poratat täytyy valaa ja nostaa turhaa on kaikkia vehkeitä ostaa Shoutboxissa toivottiin sitä Robin -biisi, ja Faija skitsoa biisiä Mullahan on se sinkku täällä Me en ole itekään koskaan kuullut tätä singleä Tää on siis ilmeisesti uunituore Tääkin on saavaltanut Maki Hieno Maki on kaikessa hyvässä nykyään mukana Kuunnellaan jos sa myöhästyt Faija taas. Jään, unen onnellisten, unen silmä sinua, mulle sori, sun katses välkyessään. Eihän täällä tain olla se viisi, minkä pörssi luuli. Täällä lukee tällä aikuisen iskohitit lävyllä, että on A Woman in Love. Ei tästä ollutkaan se, että ihminen on lau. mennään nyt seuraavaan. Täällä Pamela kehii. Mun täytyy sanoa, että sulla on sanahallussa, mennään nyt seuraavaan. En kyllä ymmärtänyt, <hoy> mutta ei se <hoy> uutta. Sarve samallasta. Römpäsen Veikko sano, kuuleppa hiltamänen Ryynäsen man dallasta. Ryynäsen topilla on väri TV uus eipä uskoisi sitäkään nahjusta. Mutta Ryynäsen topiha on kuuluisuus, se on sanunna se jostakin lahjusta. Sinut näin kuva ruuvussa sen. Mikä tää oikein nyt sitten onkaan siis... Tää lukee, että Pamela alun perin Jaakko Teppoa, niin mä lulitan se Pam-pam-pam-pam-pamelaa. Pam, Annapas selle levyyn tänne näin. Monista, monista rajataan nyt sitten. Pitone. On! Aiku Pam-pam-pamela. Pam, pam, pam, pam, pam. oot ylittänyt tänään Pamela. Sä oot ylittänyt Aluksi sä olit tota noin, niin väärässä sinä, että sä olit väärässä, ja sit sä olit väärässä sinä, että sä olit oikeastaan Tai että ylipäätään menikään, en tiedä, meni ihan sekaisin tässä näin. Mutta paskista on vielä jäljellä, on vielä jäljellä. Tässä on Jamppa kärjinen ja taasta orkesteri, eikö mä antanut sen levyjousulle sinne? Kyllä, ja hyvää Joulua on äh, levyn nimi. Tässä, tässä on, pössä saa valita, tässä, on, mä sanon nämä kappale, mikä tässä on Heenillä, Härkien, ja varmaan Kaukolan Joulu, Yö, Juhla, Yö. Sitä on Suomessa Joulu, Sy syömmeen, joulun teen, tien Joulu, jouluksi kotiin, Pyhä Lusia, Musta Kyllemmeen Joulu. Kyllä meni ne, Tähän kuulostaa tylsältä. Hei, laita Hyvää 13. Hyvä joulua. Hyvää joulua. Muitin soittaa, että tämä pääsiäisenä, kun tuossa on kappale, jolla oli nyt tietenkin. Niin, mä... Pääsiäisenhän on lähempänä joulua kuin mitä me ollaan nyt tällä hetkellä. Tässä on enkeli taivaan, Tämä on 13 siis vai? Hyvä. Otapas, mitäs täältä mulla on? Taivaan näin, miks hämmästyitte säikähtäen, minä suuren ilon ilmoitaan. Mua kansoille nyt tulevaan. Miten mä voin muistaa Siu joululla ulkona. Herramme Kristus meille nyt On tänään tänne syntynyt Ja tää on teille merkiksi Seimessä lapsi makouki. nyt Jumala. Hmm. Se on loppukseen siihen. Tässä on tota. Seuraavaksi kuunnellaan Jope Ruonan sota ilmeisesti tullut uuslevy. Mä ajattelin alkaa ottaa ka kappaletta nimeltä Kari Tappio, mutta huomasit tätä löytyy kappale, nimeltään Pave ja Sale. Oli kokoomuksen ja Sale. Oli demareitten Pave. Ja tapahtuma. Paikka oli. Maalitentin ikaven. Oli meidän tää. yellow, Hän niin kaunis on. Oli hänen kaudella mielipiteet. Oli yes ja No. Nyt sale ja pave totisesti katsoi toisiaan. kun tagielu ei tiennyt kummalle vallan luovuttaa. Oli kokoomuksen sale, oli kemarretten pave. Ja paikka oli maalitentin kafe. Siellä hiki hei, siellä nauru esoinut ei. Soinut, ei kun te samaan pöytään vei. Olet veroahnemmän, heitti pave syytelmän, Mut sale sanoen naurain, siis köyhiä ymmärrä. Noin kahden tunnin ajan leuat paukui yhtenään. Ei toimittajat kerenneet juuri mitään kysymään. Pelinaisetkin souvat, pöydässä istuivat mut Pave sekä Sale isaan osallistuivat. Särjä loukkaantui tuiniin, rumaan äijä kööriin, ja kotiin ajelullaan hermostui myös saffyriin. Ja Pave ja Sale huil, yökerhoone ja kansa kossu sen pöytään rantaan tui. Ja vierekkäin herrynyttää nyt vaaritiskillä Kestävyyttä, mitten löivät mallat viskillä Kokkoomuksen sale-söpö, temareitten pavesoma Ja tapahtumaa, vaikka oli sedu oma. omaa Tuli iso kytky! Tulihan se sitten loppuun. Mä muuten ei oltaisiin tuohon kokonaan, mutta mä ajattelin, että se lähtee niin hyvin tähän loppuun. Tämä vihoviimeinen kappale. Ootko sinä oot sitten Titanic-elokuvaa? Eikö sinä käynyt katsomassa se? Kävin aikana leffateatterissa. leffoteatterissa. Aattelin mennä katsomaan nyt 3D-nä sen. <laughs> Joo, mutta eikä se ollut tässä näin. Haastalla sijasta ja hyvästi! Hyvästi! meren suola, sun huuliltas maista, herran kauan sitten us all. Jotain, tai siis terkkoja lähetetään jollekin. Voisitko kertoa, joku laittaa viestin tänne näin, kelle hän haluaa, että ei lähetetä terkkoja ja minne? Seuraavaksi tämän tulee jatkamaan Norppa, jolloin on pakko liikkeet hänen päänsä pyörii epätoivoisesti ei, ei, ei tyyliin tuossa noin. Ei se ole studiosta, mutta koska täällä on... yläosoton mies, Norppa kääntyy takaisin. Ehkä se uskaltaa tulla sieltä jossain vaiheessa. Ei, ei, ei tu viestejä, ei tu viestejä kenelle ei, ei pitäisi lähettää terveisiä. Ehkä tää on sitä tikkuisia tässä. Älkää lähetkö, lähe, nimeni on laittanut älkää lähetkö terkkuja poriin, ylös sylöspiisillä. No ei sitten. Aika vaihdu. Ja ei ter terveisiä Turkuun. Brklo oli lähettänyt. Ja Tipi laittoi viestä. Älkää laittakö tippa sodille terkkuja. Johan italko turttuna he huomattavasti enemmän tänne näin. Ja a... Moi jo laittoi viesti Älkää lähettäkö Arille terkkuja sanomatalo. Tänäpä lähtee sanomataloista nyt tästä näin pikkuhiljaa. Emme lemettiin. viikolla taas. Janna Lainen silloin tällä näin spesialivierana. Ja Ruotsin. Joo ei, ei Ruotsin terkkuja. Noni, korpa tulee jatkamaan. Seuraavaksi, seuraavaksi radiossa tulee vaihteeksi radio-ohjelma.